behintzatu ronduko gira ez da gehizki eta ekonomia pondo labur bat emankizuna hasteko badakita asteleena dela baina ez simple izanen da, Espainiari begira xergiten Espainiako gobernu berriak, ba kizu hau izan ziren abenduan, eta beraz. gobernu berria osatzen ari dira, eta erraitenan lugu gobernu berri unek okanen dila Leia Ederbat, amabi mila milioiko murrizketak egin beharko baititu. Amabi mila milioi euroko murrizketak, zero handanabat, beraz hemen, uh, behatzi zero, naski. Eta Kataluniak bere independentsiarako bidea segitzen dolarik, argian, pelio zubidigak dion bezara, Espainiarek Laster edo Espainiarek Laster oartuko dira eguneroko beren bizi moduak gainean duen arrisku lariagoaz. Europatik Troika, Troika eta Troika Pusaka eldu baita. Troikaren indara ezagutzen dugu, e, beti greziari pentsatzen dugu, Troika ipatzerakoan eta bere Pusatzeko manera indartsu hori. Pusaka beraz gobernu berri hori osa dezan eta sustut ama 2 mila milioi euroko murrizketak egin ditzan gobernu berriak. Europatik elduden presioa ikusirik, balio du gibelerat begiratzea eta ea, be azken urte hauetan, Espainiako gobernuak zer egin zenta, be, gaineko... Gaineko begirada hori troikak ez baitu, uh, orain uh, biztan buru gainean. Marianora soien gobernuaren konduak beraz, Espainiak bere defizita ez du tipitu azken orteetan, haunditu du, irureun mila milioitan haunditu baitu. Bref. Eztatu gehiengoak bezala funtzean. Greziak bizi izan duen mamu beltzaren presenziari prentsatzen, pentsatzen dugu hemen. Hoda hiluna, gainean da orain gobernoa osatzeko zeintasunak badira Espanian. Txinak ere berelekoa badu, Espaniako ekonomia untan, eta bai, mundu ultraliberal untan, ekonomia guziak lotuak baitida. Urteaztapen untan, berdin entzun duzie, Txinako burtsak askarki behera egindu. Burtsan lurikara berriak asko garestitu ditu Espainiak 2000 amabian erreskatutako bankuen fakturak. Etzuen horren beharik, baina hola da merkatuaren, jokoa dena den berri ona horda, Patsi Lopez salbatzaile gisa, eldu da Espainiako Kongresura. Berandu egik jakien arazidu berri hau, besteak beste, niri behintzate, Patsi López sozialista eta, joitzizte berdin, Euskal Autonomia erkidegoko lehen dakari izan zena, Espainiako Kongresuko presidente gai izendatzen ahal lukete bere lehendakari postua utzi behar izan zuelaik garaian beranuegi emankizunak agurtzeko bideo polit bat eskaini zuen. Lehendakari izateaz gain, programa honetako kolaboratzaile fina izan den gizon bat agurtu nahi dugu. Patxi López Aundia badoa jaurralitzatik eta guk omenaldi xume hau prestatu diogu. Ez a diorik patxiki y porque he dicho una y mil veces que no vamos a buscar acuerdos con un partido popular que no Milakaldiz adierazidut, ez tutala akordiorik edo dugula eginen akordiorik PP alderdi, alderdiarekin bo, lehen dagari izaiteko ala egin behar izan zuten eta hemen ere Espainiako Kongresurako pentsu dutolako zerbait ere izanen dela gibelean, baina non hartu zuen eta barkatu zen, Pachi Lopez. que dije, que no iba a pactar con el Partido Popular e me equivoco Ezin dira orain, etaren, Amaiarenaren babesle agertu ziendenaren... Bideoaren bon, txegida beraz sekatzenan duzie berando egin ikusi nahi baduzie hemen. Beraz ongituri, Pachi Lópezzi, Espainiako Kongresurat Troika Bizkar gainean duzu, Pachi ama 2000 milioiko murrizketa, Zipraz bezain ezagun bilakatuko zistela segur. Derbizta putz, utz, huts, huts, hitz, hitz, Loretsu berguina, laster gurek ilan baina lehenik pausa musikal bat eta polemika baten erdian polemika txipi bat jaren dugu momentuz behintzat PSG eta Mia kantariaren artean duela zonbait aste eman kizununtan pasanuen Mia Londreseko artista honen bideoklipa, bon, ziak berdin etzionten ikusi, behinen musika bai entzun, aktualitatean den kantu eta bideoa, Borders deitzen baita uh, mugak, beraz Euskaraz simpleago da Eta bideuntan, Europako mugek bizitzen duten emigrazioa gertzen dute, bere estetikarekin transformatua hemen, bere manera xalatzeko beraz, Europak egiten duen agera azkenean, berak sortu duen emigrazioari. Zoinda lotura PSG futbol taldearekin, ebe futbol taldearen bat bizkar gainean baitu klipean, eta Fly Emirates spontzogaren ordez, Fly Pirat idatzia baitu. PSG-ek uh, xalatu du, erganez miak baliatu zuela futbol taldearen irudia, beretzat publizitatea egiteko, bon, pentsu dut, artistak ez duela horren beharrik, eta uh, beraz, berak, xinpliki erantzun du momentuz, uh, behar gazki bidez, luna gertzen den, uh, ator famatu horrek ilan, beraz, bere kontu doa, kontu sozialen bidez, Twitter, Suiteren bidez besteak beste beraz parada bat berizkanturren zuteko 1000 borders borders mitexinturikin raita mugak beintsatenen We them Yeah, Bordeoz gantuarekin PSJek beraz ausitan emaiten du kantaria bere ator bat modifikaturek gainera baliatzen baitu bere klipan lore txurekin segitzen dugu orain eta iru mugimendu aipatuko ditugu iru mobilizazio izan baitira jaren dugu izan direla uh, be Frantzez Lugaldari begira zirenak edo gobernoari begira Uh, bat abiztanda bai honan, uh, ahokasik amarramila beraz pertsona bildu direlarik, presoen eskubideak uh, errespetatuak izan diten uh, galdegiteko. Uh, beste bat izan da ere Bretañean, nantesen Notre-Dame-De-Land uh, gunearen uh, be, babesa aldarrik Eta beste bat ere ipatzen lugu Parisen uh, izan dena, iru urte lehenago Parisen, uh, doela iru urte uh, erailketa bat izan baitzen kurdu batzu irailak izan baiit ziren eta be, justizia galde egiten dute beraz bertako kurduek azkenen Baionan be, bezain bat manifestari ziren ere Parisen Hortik abiatzen gira luritsu bergina atxaldeon. Atsaldean ejan bezala hor hiru galde bon, desberdinak bainan frantses gobernuari begira hemen gertzen direnak. Bai bai, eh prezio soziala handitzen da, beraz ja du lujalde fe lujalde horietan. Da bai, hiru galde desberdin dira bainan e, lotua da frantses frantses estatuak dituen implikazioei eta dura hiru urte hiru erail zitu ba turkiako gobernamentuaren esku batek erail zituelarik eh emazte aktivista kurdoak Parisen, zentruan, uh -huh. e, gainera elkarte etxe batean, e, bon, e, polizia frantzesak e, nahi bazuen eta psigu e, jazki e, blokeatzen altzuen hori, bitxida agertatu zena, eta beraz, e, normala da, alda jikatzea gobernamendu bati, olako gauzeak blokeatzea. Eh, Alde batetik hori, gero badakigun antezen eh, frantzes gobernamentuak duela nahi aireportu hori egin, eh, laguntzen duela hor jibatu bat eh, aireportu hori egiteko, veolia eh, dena, ez? Bestia? Benzi. Anaitzen? Benzi, markatu. Benzi dena eta bai eta gero bistan dena presuen inguruko eskaera ber Francesko Gobernamentuak eskusetze duela ere bere eskudelako aplikatzea bere legeak kurduen uh, gaian uh, sartzeko, or, uh, be, informazio hainitz, azkenean ez baititugu hainitz uh, irakurtzen edo ikusten uh, be, usaiako uh, prentsaren, uh, or, erganen dugu zenta hor dola iru urteko erailketa bat salatzen uh, uh, dute, do salatu dute Parisen bainan, azpima da azken astetan azken hilabeteetan azkenean, Turkiaren uh, be, gerla, erganen dugu, Turkiak maiiten duen gerla bereko kurduen aurka eta haste buru hau uh, izan dela uh, bortitzenetariko bat Iparko istanen uh, kurdu erailketak ere izan baitira. Bai, zigaji odoltsua izan da, eta bon, be edula hiru emazte erailak izan bat ziren, iru aktivista parixen, behar, haste beruntan, behiz aktivista feminista eta hiru emazte aktivista erail dituzte, eta sakhaskian dana ari da gertatzen, saktu dira hor, silopi eskualdean, eta sekurako sakhaskia egin, eta be, bo, parlamentari bat, DBP-ko eh, parlamentari bat, gero Silopiko Komunaliko Asamladako eh, Aktivista bat, eta emakumean aldeko kongresua, kongresuko aktivista bat eran idute, denak eh, gazte eta militante eta, beh, hori gira, hasi eh, zela karabana horja eh, emateanretsuuen aldeko mundumartsa. Mundumartsa eh, kurdistanetik mm -hmm. bukatzeko portugalen, den Pasa zen Euskallegitik, izan azparne Baiona Donosti iruña eta eta irekiera antolat, antolatzen laguntzut lagundu zuena eta eraila era izan dati buruntan. Ezpi aldena da beraz poliziak erail eh, dueera Turkkiako poliziak. Eh? Bai, eta hori uh, begikuntza da, zenta uh, hori zen gira ere HDP-ek uh, piskat indaja agtu zuelarik hori da partido politiko kurdu bat. Um, agtu zuena indaja uh, Turkiak uh, lugalde osoan eta um, politikoki. Osteilean, eh, bai. Bai, usta ilan, beraz bozetan hain hartu zuen, eta gero izan zen manifa bat, eta hox eh, manifan eh, bombak beh, izan ziren bi eh, kamikaze eta bombak ilan, hain izan de, eh, erailak izan ziren manifa horretan, eh, manifa bat, eh, HDP-ren alde, nun baziren ere ezkertiak eh, mogimendu turkiakak ere bai, Egun pertsona hil e, ziren Hori da, eta garai horretan hox, oh, eh, gobernamendu turkiakak ez zuen eh, Eh, argita garbi, gaiten, eh, berazela gilitik. Mm -hmm. Aldiz jo orain, eh, argita garbi, poliziak du erariketa egiten eh, sartu shart, da irian, eta tirokada harritu dira poliziak eta beraz gobernamenduak ez du gehiu skrupulorik, eta aida tiroka, fe, bere, bere forz du lort dela de, de koriak. Gindu, bere polisiak indarrak? Bai, bere, bere bae, berak pagatzen dituen eh, indar milita koriak, edo eh. Dena ahmadun, indahoriak eh, ari dira tirokatzen zibiren kontra eta aktivisten kontra. Mm -hmm. Bai, hor gerenak uh, artikuru dezberdin den azprimakatzen dena da zibilak uh, badirela hainitz or, uh, ere hilak uh, direnak. Bai, bai, bai. Zibilak eh, badirea hainitz, bo, beti berdin da, ez? Eh, Enta hor um, gobernamendu turkiakak gaiten du dena direla PKK-koak, gauza da, bo, ba, gaiten du Um, kurdistanek ba, kurdistaneko aktivismo horietan ibiltzen direnak direla be ba, Turkiak konstituzioaren kanpoko kanpoari direla beraz txukutsua duela ojena iteko eh leinik debe fe e, dituzte ere e, ba presuratu dituzte ainitz e, ainitz ausapez eta olako, 15 e, urterentzat eta ba ez hautzen dituko olako lege Zalbu espeneko legeak, mm -hmm. behaz eh, dira Salbuespeneko espeneko legeak unkur eh, duen kontra. Eh, Turkiak eh, planteatzen dituenak eta horrein eh, erailketak. Eta bai, be, Zibila handanat, eh, laro goita bat, irakurtzen dutak, eh, bai, HDP eh, elka, ba, alderdiak dio abenduan, bai. abenduan bakarrik laro bat eh, Zibila erailaik izan zirela. Mm -hmm bias beraz galizen eta milaka, milaka militante beraz iexean Jon izan direla Erdoganek beraz Turkiako buruak badu ituralori eh, berak hasumitzen du nahi duena egiten alduela bere lurretan eta uste dut ez duela nazioartearen beldurik alde hortatik Ez, baina gero hartu bar gira ere nazioarteak ez diola ezertan bloke horik emaiten eh eta hor jaiz justu be badira ingelaterran diren londresen diren kurduak joan direna okupatzera eh egoitza eh jaiteko e, londreseko gobernamentuari be, denontziatu behar dutela eh e, gertatzen dena turkian eta gelitu behar direla be besten e, hori beraz be azken finean e, Emen goek ez uh, badute... Ba, ez badira ere uh, mugitzen... Uh, Turkia gobernamenduak egiten duena... salatzeko uh, edo guztienez guci, boikotatzeko, eta... Bez egituko du, fea ahmak nondik edo zauzkieta hori... Uh. Kosteko da, beti bizala? Ilketa masiboak, beraz, hor argian, bada, artikulu bat artikulu batek gauk e, justuki e, gaiari interesatzen dena, e, ilketa masibo bat, beraz, ari dela eragiten, eta bazkenean, ba, e, olakoek lakoek, batakiguzek eragiten den, mugimendu sozialen eta militanten e, ahultzea eta mintzea usoki, ere horrek dituen ondorio lazgarriekin. Bai, belduja, BF, be, helburua da azken finean Izuaren bidez jendearen mobilizazioa tipitzia. Eh, behortzas uste bari modu zu mugitzen baz dira bat arriskatzen dozula, e, fe, bo, beste guneetan bezala, e, mugitzen bazira uste bari modu presoratua presuratua izatenan zirela edo eta kasuntan torturatua eta eta eraila be, jende gutxu mugituko da eta Eta beldujaren edatzea da helburua. Horr egin zutelarik hori adibidez manifestaldiarena, sinesten belduja edatzeko eta jendea jendearen mobilizazioak tipitzeko. Aldi berean, bizik interesgariak gertatzen dena Kurdistanan izan emastean emastean emazte, prozesuak, senta hor ikusten dira militante handana bat emasteak direla eta normaltasun osoan eh eman baino gehi jo. Ze iduridu eman baino gehi normala dela emasteta militante izatea. Eh eta hasta hemen arare segitzen, bai ikusi berda, eh hala benik. baina egia da ereduan delako dizan garaia honetan hortako, ez? feminismoan eta beste eredu bat ere aldatu direlako haien em, eraketan. Mm. Fe, lean ziren Biziki aski jarkikoak eta erdo, ba, orxalanek zuen dena utatzen. Eta orain, be, azken 2008-etik edo prozesu batera pasatziren, pasatzeko gehiago be, komunalki eh, aukeratzeko gauzak eta autogestio bateruntz joaiteko. Beraz, adibidez, justuki xilopi komunalareko da hori bideoktatik joaiten zen. Orxalanen testo anidatzia zen autoerak eta orxatik heitau ofte silopiko komunalararena zenta erail dute hor horko aktibista mm -hmm. beraz bai ber eredugajea da gertatzen diren Gauza hoietan, Gordistan ere garria da. Eta hor, ikusten, interes garria dena da ikusteak gobernamenduak nola erreak zonatzen duen. Ez du nahi, holako alduntze prozesu bat populakuntza kartzea, egitajea kartzea. Eta ipatzen da, ere, tartean, eh, Frantziak emandu plantan hor ur urgenziasko ur ur ur egoera bat, eh, Turkian ere joaren ustailetik eh, berrogeita malau aldiz urgentziazko ur egoerak plantan eman ditu eh, Turkiako estatuak, eh, emezort ziri dezberdinetan, hain uh, izda horrek ondurioa iniz baitituz, eta elektrika, dibidez, ura mosten al duolako egoeretan, telefonoak eta internet konekzioak ere mostuz, eta azkenian komunikatzeko eta bizitzeko uh, bemanera guziak ere mozten uh, ditu. Bai, bai, eta urgenziasko egoerak sortzen direlarik, batak ez da egia hor, adibidez frantzes estatuak gait, nu, iru ilabete. egin zuen hiru hilabete, orain gaitzen ditu beste hiru. Mm -hmm. e, asten zirelarik salbu espeneko legiak egiten urgentziako, bai, holako prozesuak asteintu zu da prozesu autoritarismoko prozesu osoak, eta baimentzen duzu zure buruari, ez gehiago ukaitea, be, jen, jen, e, e, jendearen, ba, bespen minimoa. Beraz, e, edo zer posibere dela, eta eta normalki gehienetan geztatzen dena, Efe, badira dira, analisi politiko batzu erakusten dutena, asten bazirela salbu espeneko egoeretan edo gentziazko egoeretan, autoritarismoa sartzen duzula betikotasun batean, zenta jendea usatzen da normaltasunean hori ukaiten. hiru iruila bete usatzeko normaltasun batean kontrola horiako ukaitea Uhum. Eta gero normaltasunean sartzen delarik, ebe e, nor joan enda kajiketara altsatzerat eta jaiterat e, ez dugunai eola kontrolatua izatea, ez dugunai, hox, oh, izan ziren guziekin, ez, e, urgentziazko estatuarekin. E, zenbat joan dira manifestatzerat eta bizki gutxi. dut Eh, azken finean, gobernamenduak hasten dituzten harrik lehen salbo espenako legeak gero, gero ezta zabalagoak birakatzen dira, Euskal Egiarekin ere ikusi ditugu. Astapenean zen eh, bakarrik etako militanteen kontra, gero pixkanaka izan da, sozial mogimendu guzien kontra, eh, eh, sozialismoa eta independentzia aldarik zuten, eh, sozial mugimendu guzien kontra. Eh, izan eh, segi, izan eh, pizkanaka denak unkitu dira. Mm -hmm. Hore, edo orain eh, askapena, eta hori. Beraz, eh, lege batzu, atera ziren, pizkanaka, pizkanaka, mugisteko, oin no hogei jo. Beraz, asten az, zirelariko onartzen zerbait, beha, eh, beh, du bideaz, bosteguneko inkomunikazioa onartzen duzu, estatu mailan onartua da, eh, jane, hori, mintzonaiz, estatu espanyol mailan, e... Eh, Madriden den bizi den egitajak, onartzen du, normala dela, eguneko inkomunikazioa izatea, terorismoaz, eh, mm, potenzialitate bat izatea da terorismoaz akusatua zirela. Hori onartzen du, egitajak. Eh, eta pixkanaka, pixkanaka, beste bas, onartzen duzu ere, eh, akusatua balimaz zirea, be parte artzea, partido politiko batean, ez duena, denontzia zen, eh, ba, eta ezken finean, on, geroztaga iago onartzen duzu. Eta geroztak jagoan hartuz, e, edo zerg, sahaski posibre da poderea duen gobernamentuaren zat. Hortan utziko dugu uh, loretsu demora joan baitzaiko, baina uh, bazen ere beste gehi bat egia da nazioarte aipatzen ginuen uh, nazioarte mailan ere uh, Turkiak uh, be, ahultze bat ere esen hitzen du momentu untan, eta hor uh, da Israel eta Saudi-Arabiari begira hor uh, hagemanak uh, sortzen. Jakinik be, estatu batuak ere lagunu ituztela kurduak xilean burrokatzen da esen horka. Bon, badila politikoki eta gauza initz, hor, nahasten uh, direnak eta entesberriak litaizkinak lantzeko bainan. Bai, ainitzetan lotuak direnak. Bai, uh, eta orten... bestialdi batean segituko dugu. Hortan utziko dugu dena den, uh, behala, besterikaz. Hortan bego, loretsu berguna binezker. Binezker <laughs> zuriak. <laughs> binezker Eta lasterkarri netxe berri iritzia itzeta putzen, eta Joanes Garzia gurekin izanen da, astelen urdinako musika eman kizuneko kidearekin, David Bowie, artista zena, aipatuko dugu, momentuz, bostaketerdi euskal irratietan berriak zurekin bernade targain. Haize ukaldi azkajak uain handiak itxasbaztega inahosia da atxaldi guntan, itxasotik jinda denbora gaiztoa, alekta iranja ezagia da Atlantiko itxasbazte guzian atxeko sozionak ahte. Milaka eta Milaka jende larun batean Bilbo eta Baionako karriketan Euskal preso politikoen eskubideen alde horietan eri haundi direnen libratzea kasu hortan da Lorentza Gimon mementuan jeneko presondegian da eta Bretanian ere Angeluarunen askatasuna galdeiteko kanpaina hasi dute hautetxi elkarte eta mogimenduetako kidek prentsaitzineko bat egindute larun batean eta ondoko egunetan ere gauza kantolatuko dituzte. Eta biak ziburuko lahzabalko legioko erakasle eta langileak ere elgarretaratze bat eginen dute ziburuko bidibilgunean atzaldeko sei honetan libratzea galdegiteko egan behar da eikastetxe juntan eskolatua dela Lorentza Gimonen eh, hauja. Bizi lau militante deituak dira biargoizean baijonako polizategirat, Baionako HSBC banketxean alkibatzu hartu zitusten eta hori loturik galdezketatu nahi ditu polizak egintzauri ere mantzuten salatzeko banketxe hunek gordetzen duen dirua paradisu fiskaletan. Astebat mauleko sibuko eta haurzainetxea idekia dela, jadanik bilabete eta hiru urte harteko zazpi augibiltzen na dira, osoki euskaraz den etxe horurtana, oraindik lekiabaa interesatuak direnen dako. Euskal Herriko xapelketaren kamporaketak abiatzen dira, aurten Zazpi provinzieetako finala Siberuan eginen da martxoaren boztean, artian provinzia bako txetan kamporaketak eginen dira, eta Zazpi provinzieetako finala hori Siberuan izanez, Siberoko antarruatzailek nahi lukete, hainitze Siberotakak parte ahdezaten. <hazurra> Bizirik, bizirene emankizuna ilabeteko bigarren asteleen Aldi huntako gai nagusia. Edoi etxarte liburuz saltzaile tabernari eta militantearekin kalakan. Irunako katakrak liburutegi bereziari buruz. Bizirik, bizirene emankizuna, urtaginaren amekan, asteleenarekin. Arratseko zazpietari goiti. zehuntako kamoko mintzaldien saioan, bake prozesua eskualerrian izanen dugu aipagai. Joandeen urte ondarrian, orzai zen antolatua izan da, debate publiko bat, gai horren inguruan, jakiteko zer ote den bake hori zertan den, eta hortarat komitatuak izan ziren, eguzki urteaga soziologoa, Mikere Paltza apeza eta erriarekin elkartekoa, Anaiz Funozaz bake bidea mugimendukoa, Frederic Espainiak senatorea eta Jean-Pierre Masias, unibertsitalaria. Bake prozesua euskal errian, hastezken arratz kanpoko, mitzaldien saioan, euskal irratetan, arratzeko behatzean, errepika biara muñean iduleiko irratian, arratzaldeko oren batian. Ekari etaren ediardun ahmatuaren bukaeraren kronika liburua haipagai astertuntako goizbegin, Imanol Murua kazetari idazlea guregomita. Itzetaput itzetaput itzetaput itzetaput itzetaput itzetaput itzetaput itzetaput Itzeta putzen, prentsaz, pundu bat egiteko tenorea eta tenore hontan berria puntu eusen. Aste buru untako manifaren uh, ondorioa, edo segida, giza eskubidean aldeko trena jarriko du abian sare, kauda berriaren titulua. Gustu da, gertu dira Joseba Azkarraga eta Teresa Toda, Bilbo eta Bayonako manifestazioekin eta azpimarratu dute, ez dela inbeste jende mugienko. GITZEN DUEN BESTE ALDAHIKAPENIK EUSKALERGIAN ORAIN ALDIZ ASTEBURUKO MOBILIZAZIOAK ALDE BATERA UTZI ETA BESTE BIDE BATZUK URGATZEN ASTEKO GARAIA DELA ASPIMAKATU DUTE HAINBAT GAI ANALISI IRITZI ATXAMAITEN ALDITUZIE uh, MANIFA, be, um, manifa HOGI BEGIDA HEMEN BEGIAN eta beste titulu nagusi jau, manifestazioan bildutako dirua banketxean da joan uh, urtean operazio zabal bat egin zen, beraz, uh, polizia operazio zabal bat diru hori uh, bildu zuen poliziak eta hamasei laguna txilotu zituzten joan den urtean beraz hori ere azpimarratzeko zen gaia aurtena eta gai hori loturik ere, beste edabideetan gainagusi gelditzen dira az puntu eusen adibidez, janin behiriren elkarrizketa, Presoak erriarenak dira eta erria mogituz ekarriko ditugu etxerat. Lorentxa Beherri presoaren amaren iritzia, beraz hemen irakurtzen ahalduzie, besteak beste. Uh, lotura bat ere kanalduderen uh, webgunerat, kanaldudek ere urbiletik segitu baitzuen mobilizazio hau bideoan. Uh, media Bazken ere gain nagusietan agertzen da. Eta bestalde argian ere sakabanak eta aipagai nagusietan sakabanakitaren uh, gordetako 16 biktimak etzeraltekarghitaratutako memoriako urratsak txostenean jasolute gaur egunerat arte sakabanaketa politikak eragin ituen biktimen serenda amahei euskal herritarrek galdu dute bizia bidean beren lagun edo senideak zenbait minutuz ikusi aliseteko wieder einmal. Beste gaietan berrian eriotza bat eta lan istripu bat, behargin bat hilda, aldamio batetatik erori ondotik, hemen berrian haipagai, eta beste gai nagusi bat Katalunia, biztanda Puigdemont amaitzea dagoen proiektu baten ordezkaria da Rajoy, generalitateko presidente uh, autatu duten uh, puik demonek, beraz, jaroiri, jasoiri, erantzun dio ez dela presioen beldur kupeko buruden ana gabrielek aldiz akordioa txalotu eta prozesua mugimendu kolektiboa dela aspi marratu du, joita raziz, beraz Artur Mas, presidentea uh, azkenean kendu dela bere postutik kupek galdetzen zuen bezala, beraz, aldaketak segitzen du Katalunian prozesu Subiranistak segitzen du, horren segipen berezia ere atxamaiten alduzie, argia puntu eusen usaian bezala, eta kaseta puntu eusen ere titulu hau akordioari esker independentismoa garaile kan katalunian media bazkek ere gainagusi gisa emaiten duena tenore untan. Eta beste tituluetan, beste gaietan, uh, bistanda David Bowie, artista zendu baita, atzo gauan, iroro behatzi urte, ospatu berri zituelarik. Minbiziaren uh, ondorioz, zendu uh, da, eta prentsan gaur gai nagusi agertzen da, Euskal Prentsan ere, hemen artikulu bat beraz argian, adibidez, eta beguk ere, lastera ipatuko duguna, erramezala Joanes Garziarekin, zuidu ezten ere, titulu nagusietan Amar Gauza ezagutzen ez dituzuenak edo berdin ezagutzen ez dituzuenak David Bouiri Buruz Eta titulu hau kastapuntu eusen Tan parantan Tan parantan Tan galdutako denboren bila endaian, burua uste galanta izan da urten aspaldidanik Eriko festetako ikur nagusienetarikoa Danbor jotzea antolatzea Eriko etxaren eta lehengo gopesta batzordearen arteko iskanbilak Damborik gabe utziditu endaiarrak ezkereskoin haien bila ibili beharrean izan direnak uh, beraz, gai berezia hemen txek gazeta puntu eusen irakortzen aldu ziena Eta zudezten uh, David Bowiz gain, Bernadetek orain txitan aipatzen zuena. Alekta beraz uh, Aroa Gatik eta Aize Ufaldi Azkaren Gatik gure Luhaldeetan hemen zudeztek argazkitan labur biltzen duena. Iritziaren tenorea orain zuritza Karin Echeverri. Musika zati batetak abiatut gaurko iritzi saioa, bivaldiren musika pieza batetaik, folia edo erokeria deitua dena hautatu aitut. Koizean goizik eniz uh, musika klasiko sola saldu jakintzun airea hartzeko baita espada, baina nola iritzi baten emaitia galdegin azaukon musika zatiunek sohtu gugoeten aipatzea hautatu dut hori folia juntan musikak uh, bizati edo bi mouvemento egiten ditu hila iduriluke batak kalmea irregularja persea berriz irregularja naia menturaz, baina bat batean fitelua iten dena denbora edo efloi baten ujatena santzai tendi hila musikak iduriluke efloi bat joanau eta fitea uduana alako sorabiatze batean batzuitan aireunek denboraren miesa edo tarapataso goitarazinu Urte behia hasi bada ere, segituko dutketen inerziak edo bortizkeriak asuak aunitzaki izan endita izkean, jelder txundik zuen bezala, ala, ala kapitalismoaren ritmo biziak, ta japatek, komunikabideen prisak, berziak bertze. Baina, ziait aldatzen da, aire untan, Finitzeratu dualaik, kohodazko tresna guziak batzen dira, idorki eta zainzuki, kasik elektrikoki elgarriken joiteko, tempoaz azkartzeko eta aldatzeko. Ira baten mementua balitz bezala, hauzi intim moena menturaz, edo iauteri gara iaug biltzen ari delako mazka, Karin, etxe berri, mi lesker zuri beraz folia unentzat musika klasikoaren analisi polita. Musikan geldituko gira justuki laster gure gomitarekin aktualitatean erran bezala. Uh, David Bowie musikaria zen du baita iroro gaita behatzi urtetan, dola zomaitegu natera dolarik disko berria, asken diskoa gurekin izanen dugu astelen urdinak musika eman gizuneko kide den Joanes Garzia. Zuten dugu hemen itzetaputzen eta egan bezala irrogeita behatzi urterekin uh, zendu da uh, English artista eta karrera luze baten ondutik, gaiten aldugu ez dela deus egin gabe gelditu artista. Joanes Garzia gurekin dugu atxalde untan bere aipatzeko atxalde hona? Joanes, beraz hastelen urdinak emankizuneko eramaile taliko bat, justuki sari ere izanen duzie azuen ondoko saioa, bukaeran haipatuko dugu, baina Joanes, zuretzat David Bowie, zuk nola deskribatuko zinuke artista hau? Noi, geran rock eta pop salientzako izan den artista garantzitsun bat, uh, biziki ikono bat da, Oran egia ni pertsonalki, or, nahi zain, beraz berrikitan ikasi ongi zagutzen. Eta ez dut bide garaigusiak maite, baina justuki, horrek iten du bide mitoa, artista nolaren polimorfikoa edo eta estiloainiz. Eta horrek berri du bide abela Mila bishaietako artista deskribatzen dute ekola deitzen da dute, zena zgeren beti transformatu da izan baita, izan baita. Horreizan baita, horreizan baita, artista zen, mimak egiten zituen, kantatu behin zin. Eta segitu du, bele dizigusian, aktore izan da ere bai. Eta horra, ez zen kantari chume bat, pertsona batzuk sortu ditu. Mm Horrek -hmm. du, intelexteak arriere. Eta zuk, euh, David Bowie, horreiz euh, zila, nola ezagotu zinuen, nondik, euh, chartuzinen? Justo behin zin sinen. manuzun kantu, kantuarekin hor. Ibros kantua, zuten, zuten zelako irratian. Eta gero benetan maitatu dut, doa asineiz benetan interesatzen David Bowie di, uh, Crazy, filma ake bekiarra ikusita. Filma hortan da homosexuala den aur, uh, gazte bat ikuduzko filma bat. Eta justuki nera bere delarik David Bowie zagutzen du, musikalki, eh? Mm -hmm. Eta hor David Bowie justuki izan da ere uh, homoseksualen ere uh, ikono bat. Eta hor kantu bat zubat dira kan filma hortan. Eta hor tigoitia asinez benetan uh, bere uh, Dizkak entzuten uh, Eta harrakatzen mm. Eta uh, intezgarria da ipatzen duzun uh, Filma, justu kerreiten dozu Ikono gisa uh, uh, Gei munduan Eta generoa hainitz Landu duela Androginoa Eta la... bai... homoseksuala Merraten du berak biseksuala zela mm -hmm. Baina merraten du ere bai Randu berantago uh, Nore ran, uh, Eez zula izan na in norgeiten erakusgarri edo beraula zen eta eta on bizi zuen baina gehiago zen Androginoa androinoa eta diokatzen zuen pixkat bi die um, artea, Eez kien emate gizona zen pertsona idaski bere ziek ziren makiatzea maite zuen eta Horrek oh, j'aurais dû regretter ce n'est pas éclairi. Hmm, ce ibilbide guzia maite musikalki. Musikalki va. Bai. Bah, c'est du super ici maite ces edo et musika ces mushika style. Et tu écopes quatre bah je tapenaque, je tapenaque galagaria d'ilan et en fait gero hor disques enfin à toi que Dust and the Spider from Mars. Mais la espèce d'iti, Aladdin Seine, aura art technique aura musicale qui, wow, on qui a ri d'elle. On notice que psychiatrement uh, drogani certaines semaines. Et enoko garaya et uh, ta initiative garia chez ma thème. Mm et ta initiative Canada Berlineko trilogie. Il dit que uh, elle low heroes ta station to station BC qui dira. Uh, pop musikaren zat uh, be, artista garrantzitsu bat izan da hori like. ez da kentzen al uh, ba, eraldatzailea ere uh, zuka di uh, bez bon, ibilbide luze hori ikusirik gaur egungo musikari ainit interesatzen uh, bai zira holako like. artista bat edo ikusten alzinuke gaur egun uh, balitaikela olako berri bilbidea sortzenan lukena eta eraldatzailea izaiten alitaikena Bezaila da, eta garaian uh, piskat sokatzen zituzten irudi batzuk, horrein piskat egune dukusten dugulako irudiak, showera badira. Garaian horre, pertsona bat uh, bakarra zen, boi ez Eziren milaka horreko. Mm -hmm. Eta horretik bera markatu du bere garaia. Egia erran lagunekin aipatzen ginen gaur uh, emendik behoi dukera, ze artistek unkituko duke mundu guztia, musika mundua bere eriotzarekin. Ez dakit, ez stila milaka. Egeren, mm. stila milaka. Badida, artista bizikintenez garriak eta piskat uh, ber musika estiloaituntenak, behinan... Horra, David Bauri, esen musika bakarrik. Horraitik, mm. ere, ospe hori ukandu nire ustez. Kasik, iduridu, a, askenian, usu, eh, ipatzen ularik artista bat, nire beti, mm. raiten dugu, me, badea holakorik gaur egun ikonorik, iduridu ez dela gehiago ikonorik euh, gaur egun? En ez dakit, den gu bizitainari gare lako, eta ez gire lako hartzen, eta berantago izango gire Edo gure garaietan garaieetan, euh, gure garaie garai aski bere ere bai, ikonorik ez da, ez dakit, eh? edo, edo, edo, edo, edo diren gorko ikonoak, ez diren uh, populaxak, ez dakit. Mm -hmm. azken, azken diskoa, ez uh, dakiten zun duzun, egi hagean orain txea aterada, ahai patzen da, prentxan, dela Baila. bere testamentu gixako disko Baila. bat? Egi hagean, ego, stilala aterada bere urtebetetze urte, urte egunetan, eta dintzen, demoraban uren zuteko, eta entzuintu dakik bikantu, e toi tu es tu dis que gousia on bat blackstar canto bicic biziki dera puis passe sur la gardada et a or testamento white patcho suraik a ronde oli maitendo euh écoutenda semaitzudita non là il a balise de sala Eta hemen Melodia sur la radio garaian bezala. Hmm. Buruan txartu azkenean, mm. azkenanen minbizia mm. bazuen mm. David mm. Bowie mm. eta mm. disko hori bere azken sorkuntza Joanna Nine azkenen emaiten du. Ori eta beta hori da Spirit Worlda Betty short beti Betty short servete. Betty eta berita David Bowie, beraz, eh, ramezala, irurogeita behatzi urtetan, eh, zenduden artista, eh, Joanes Garzia zurekin haipatzen giluen, beraz, eh, zure oroitzapenak, ere, mm -hmm. uh, interesa baitugu denek, David Bowie, zagutzen baitugu, beharri bat ez, benen ez dugu denek, mm -hmm. behar bizipena, berarekin. Horri da. <laughs> aztelen uh, urdinak emankizuneko, beraz, eramailetariko bat, sari, mm -hmm. zuen emankizuna, uh, beraz, justuki entzun gai zaren da, hilabete untan, aztelen urdinak, norat eramaiten gai, Belgi kara Belgi kara Hora bat dugu beti uh, lau pa bost kantu berri eta ondotik duzera belgikari buruz belgikako joak esena Hora, askia beratxa ja. Ordean sorprisaz betea uh, Oren batez, behatzi hontan hitzordo emana Aztelen Asht urdinak emankizunaren zat Bon, bezoazira kontra uh, David Bowirekin agurtuko gira A Blackstar, beraz? Azken dizkoko kantua hu? Arre, Blackstar. Arre, bom ilusker, Joanes García. Ilusker, vai, the villa of Blackstar kantuarikin eh uh, be kantua osuki pasatuko. Amar minuta irauten baitu horotarat. Um, Bideoklipa artistiko batekin uh, ejan bezala, orionez garziaikin aipatzen ginen bezala. Eta lazariuz kantua ere ikusten alduzia sarean uh, eta hintxugur telebistan den pasatuko da eta beraz erramezala David Boiren uh, eriotza aipatzen ginuen hemen. Itzorduetan beraz erramezala sari hastelen urdinak eman Eman kizuna uh, behatziontan musikak emankizunak beraz belgikarat eramanen gaitu. pentsute uh, ez dutela bakarrik jakberrel aipatuko. Edo bat ere ere eta besti hitzor duetan bizirik. Bizirik, biziren emankizuna, ilabeteko bigarren aste lehenena. Aldi juntako gai nagusia. Edo yetxarte liburu saltzaile tabernari eta militantearekin kalakan... Igunako kataharrak liburutegi bereziari buruz. Bizirik bi ziren emankizuna urtarrilaren amekan astelenarekin arratseko 7tari goiti. ekarri argmak etaren diagdun argmatuaren bukaeraren kronika liburua haipagai astertuntako goizberin, imanol murua kazetari idazlea gure gomita. Korrekina gurtzen zaituztet itzordua bihar, bostak eta seiak artean itzetaputz eman kizunaren zat, eta horretarazten dutzen beti gaurko kronika adibidez berri zentzun nahi baduzie e, interneten entzun gai duzilea euskalirratiak puntu eus gure web gunean itzetaputz sailean eman kizunako soki beti biharamunean berri zentzun gai baitira, seiak euskalirratetan. Muzik